29. fejezet A palotában iszonyatos hangzavar támad. Még éjszaka van, mikor ránézek az órára, Akkor látom, hogy éjjel három óra van. Apám hangját tisztán kiveszem, Erős szívdobogás kíséretében ülök föl. Jázmin szintén felül, és riadt tekintettel néz rám. Hozzám hasonlóan kapkodja a levegőt. Jól tudja, hogy valami nagyon nagy dolog történt, különben egy családtak sem törne ránk az éjszaka közepén. Hadiaigatását ajgatását hallom, és emír kiabálását. a nevemet szajkózza, az első gondolatom anyám. Kipattanok az ágyból, és hátrafordulva adom ki feleségemnek a parancsot. Maradjon a szobában. Családom egyetlen tagja sem tenné be a lábát a hálóba, mert tudják, hogy Jázmin is ott van, ezért megkönnyítem a helyzetet. Ahogy kilépek, a merevségem még keményebbé válik. Apám nagyot nyel. Emír úgy fújtat, mint egy bika. Hádit nem látom sehol, de azt már igen, hogy a lépcsőn háki möcsém is fölfelé baktat és a könnyeit törölgeti. Újra apámra nézek a lehető leghiggadtabban. Egyetlen mondattal ad magyarázatot. Meghalt a király. A reggel fényében valahogy minden más, mint amilyen lenni szokott. Január vége van, de nincs hideg. Langyos a klíma, de a szívünk fagyos. Olyan embert veszített el a királyság, akit mindenki szeretett. Lehet azt mondani, hogy a legszeretettebb királyunk távozott el. Nem csak mi, a családtagok gondoljuk így, hanem a királyságban majdnem mindenki. És ami a legfontosabb, hogy még a nők is így gondolják. Uralkodónk megreformált sok mindent, mégsem tért le a hagyományok útjáról. A nyugat elmaradottnak és barbárnak vél minket, pedig ez nem igaz. Van valami, amit a nyugat sosem fog megérteni, és az a lépések nagysága. A király igenis sokat tett a nők felzárkoztatásáért és jobb sorsukért. A taníttatás és a foglalkoztatás az éremnek csak az egyik oldala. Ott vannak még sokkal nagyobb tettek is, mint például a nők szavazati joga. Az abszolút monarchiában csak is helyhatósági választások lehetségesek, de ezen már a nők is jelen vannak. A királyság tehát megmaradt konzervatív államnak, és a megújításait az a bizonyos többi világ csak egy fintorral veszi tudomásul, pedig jó lenne, ha elfogadnák, hogy egy ilyen erősen hagyományokhoz kötődő országban a kis lépések óriásinak számítanak. Ami a nyugat szemében egy apróság, a Saudi mércével hatalmas. Péntek lévén még ma eltemetjük a királyt. Erre az eseményre készülünk most. Szaudi viseletet veszünk föl, és halotti imádkozást tartunk a temetéssel egybekötve. A trónon fivére követi, minnyáján reméljük, hogy hasonló úton halad majd a királyság. A közeli napokban valószínűleg sok külföldről érkező politikus tiszteletét teszi nálunk, a mai napon azonban csak muszlim országok vezetői csatlakoznak a gyászhoz. Ha jól tudom, az USA már nyilvánosan is részvétét fejezte ki, és az elnök ide látogatását is megszervezték. Mint már említettem, a királyság és az USA kapcsolata meglehetősen baráti. A király kifejezetten a szövetségesének tartotta az USA-t. Együtt szálltak szembe nem csak Iránnal, hanem még az Alkaidával is, noha a terrorszervezet szaudarábiai gyökerekkel bír. Osama bin Laden hozta egykor létre, legfőbb ellenségének az USA-t kiáltotta ki. Mindezek mellett az alkaida szélsőségesen harcol a nyugati világ ellen, és természetesen Izrael ellen. Királyunk azonban terrorista ellenes volt, ezért felvette a kesztyűt. Olyannyira szélsőség ellenes, hogy a királyságban minden meg van tiltva, ami ez irányba fordítja a hívők figyelmét, sőt, még a terrorszervezetek anyagi támogatása is tiltott. A nyugati világ szerint éppen ez az a maszk, amit a hazám visel, ugyanis egyes médiumok attól harsognak, hogy pont Szaúdarábia támogatja ezeket a szélsőséges szervezeteket. Nincs rá bizonyíték. Minden esetre azt azért nem árt figyelembe venni, hogy hazám szunnita államként 2014-ben millió dollárt adott az ensz a terror ellenes harcokhoz, amibe beletartozott az Alkaida elleni harc is. És igen. Van még valami, ami erősíti ezt a barátságot az olajon, az irán elleni harcokon és az alkaidával szembeni háború kívül. Ez pedig maga az iszlám állam, aminek megalakulása komoly aggodalomra ad okot nem csak nyugaton, hanem a muszlim országokban is. Valójában nem egy államról van szó, hanem egy terrorszervezetről, legalábbis az Ensz annak minősítette őket. Az iszlám állam terrorszervezet az USA szemében is, sőt, ugyancsak így tekint rá Ausztrália, az Egyesült Királyság, Kanada, Indonézia és nem utolsó sorban Szaudarábia is. A harc ellenük nem új keletű. Az ISIS és az al szorosan együttműködött 2014-ig. Ekkor az alkaida engedetlennek és különösen kegyetlennek titulálta a másik szervezetet, így külön is váltak még akkor is, ha céljaik nagyjából ugyanazok voltak. Az iszlám állam, ahogy ők nevezik magukat, fő ellensége az USA, de mondhatjuk azt is, hogy az egész nyugat hatalmát meg akarják dönteni. Céljuk egy egységes muszlim a fennhatóságuk alatt, és nem csak földrajzi, hanem politikai értelemben is. Ugyanúgy ellenségesek a sítákkal, mint a keresztényekkel. Mindez abból ered, hogy a szária jogokat kíméletlenül értelmezik, és ez a kíméletlen értelmezés szüli a brutalizmust. Az iszlám állam Irakból indult, szunnit a törzsekből, majd később belépett a szíriai polgárháborúba. Itt kezdődött a megerősödésük. Kiterjesztette igényét Szíria szunnita vidékeire, és olyannyira nem vártak sokáig, hogy 2014. június 29-én kikiáltották a kalifátust, és a csoport hivatalosan is felvette az iszlám állam nevet. Talán ellentmondásos, hogy Szaudarábia arábia jellemzően erős vaha nézeteket valló szunnita országként, miért áll ellenségesen az iszlám államhoz, de van valami, amit a nyugatiak egyszerűen nem képesek megérteni. Minden vallásnak vannak szélsőséges képviselői, és ez nem tévesztendő össze az egyszerű hívő emberekkel. Márpedig egy muszlim ember jól tudja, hogy a szarja értelmében a terrorizmus égbe kiáltó bűn. Soha egyetlen szunnita állam sem szállt még szembe olyan nagy erőkkel a terrorista szervezetekkel, mint azt manapság Szaudarábia teszi. Noha talán még az is kijelenthető, hogy az egész, ami kialakult, köszönhető az USA külpolitikájának is. Tehát egy szóval így már talán érthető, hogy miért is szerettük annyira királyunkat, és miért érezzük azt, hogy méltán jó vezetőt veszítettünk el. Ritkán képes egy uralkodó ennyire egymás mellé illeszteni a hagyományokat és a modernizációt úgy, hogy az ne befolyásolja kedvezőtlenül a népe sorsát. És a gyökerek, Valamint a hit nem erüljenek el a modernizáció és a nyugat tengerében. A mecsetnél iszonyatosan nagy a tömeg. Emir úgy ölelget, mintha minden pillanatban attól rettegne, hogy összeesik. Szememmel apámat és testvéreimet kutatom. Jó pár percbe telik, míg megtalálom őket. A hagyományokhoz híven tartjuk a temetést is. A királytestét egy egyszerű szövetbe csavarva, szőnyegre fektetve visszük be a mecsetbe. Mindenki azon szorgoskodik, hogy segédkezhessen a cipelésben, de mi az utolsó emberek mögött baktatunk. Túl sok a fotós, és a tévéstáp sem kicsi. Megigazítom a napszemüvegemet, egyáltalán nem kedvelem az ilyen felhajtást. Látom, ahogy Emir mellettem a semagjával törölgeti a könnyeit. Apám valahol a menetelők között van, biztos fogja a szőnyeg valamelyik sarkát. A királyi család és a miniszterek szorosan közelről vesznek részt a temetésben. Igaz, csak a férfiak. A mecsetben legelől óvatosan leteszik a holttestet, mi pedig felsorakozunk mögötte több sorban. A második sorba állok be, emír mellettem toporog, majd rám néz. Ebben a pillanatban az imám hangja dicsőíteni kezdi Allahot, így megkezdődik az ima. A tömeg túl nagy, nem igazán férünk el kényelmesen az ima alatt. A kijutás legalább annyira nem egyszerű, mint a bejutás volt. Lögdösődve megyünk kifelé. Az egyetlen, amiben visszafogottan viselkedünk, azok a hangok. A csöndet mondhatnánk sírinek is, ha ez nem hangzana morbidul, de valóban így van. Apám egyszer csak ott terem mellettem, amikor már a szabad levegőn vagyunk, és határozottan, de kisé remegő hanggal kérdez. Jössz a szállítóval, vagy különmentek? mentek? írra is. Beférünk, vág vissza unoka bátyám, mintha őt kérdezték volna. Mielőtt apám reagálna, én felelek. Külön megyünk. A király testét egy hatalmas autón szállítják a nyughelyre, ami inkább egy kisebb teherautó és terepjáró keverékének felel meg. Sokan elférnek benne, de én nem szándékozom ennyire hirdetni a hercegi véremet. Egyébként is hádi már az autónál vár ránk. Emir csak Bólint, szerintem úgy ki van borulva, hogy neki már minden mindegy. Mielőtt az autóhoz érnénk, magam sem tudom, miért mondom unokatestvéremnek a puszta tényt. Holnap után Magyarországra repülök. Ha akarsz, te is jöhetsz. Hirtelen rám kapja a fejét. Talán ő sem tudja, miért hozom szóba. Az igazság az, hogy gyűlölök nélküle utazni. Bár a csillával töltött időbe ő nem fér bele, de végül is most nem lenne ellenemre, ha velem tartana. Túl sokszor mész oda, Jamal. Nem ezt kérdeztem, hanem azt, hogy akarsz-e Megtörli a szemét, folyamatosan könnyezik neki. Én is kisé megkönnyeztem a király halálát, de mások előtt nem szoktam elérzékenyülni. Nem megyek, az a te életed, semmi kedvem belelátni. Nincs szemrehányás a hangjában, nem bánt meg. Mikor beülünk az autóba, elhelyezkedik, majd felén fordulva folytatja. Jobban szereted, mint mint. Másképp szeretem. Olyan nincs, Jamal. mint az asszonyod. Kinézek az ablakon semmi kedven vitába bocsátkozni. Emir a vállamra teszi a kezét, úgy tesz pontot a beszélgetés végére. Mindketten érezzük, hogy ez nem alkalmas pillanat egy ilyen téma megvitatására. Ha így folytatod, iszonyatosan sokat fogsz még szenvedni, testvérem. A főút mellett a sivatagi környezetbe hajtunk be. Itt van a temető, ahol végső nyugalomra helyezzük a királyt. A sír ugyanolyan jelöletlen lesz, mint a többi. Az autóból kilépve megcsap a meleg. Újra visszateszem a szemüvegemet. Most már Emir is fölveszi a sajátját. A hadsereg tagjai szorosan egymáshoz simulva, kezüket átfonva képeznek kordont, amin csak azok mehetnek át, akiknek szabad. Mi közéjük tartozunk. Egyenesen a sírhelyhez sétálunk, akik a szállítóban utaztak, már megemelve hozzák az élettelen testet. A temetés olyan egyszerűen zajlik, mintha egy hétköznapi emberé lenne. Nem hivalkodó, csak is a hitről szól. Nincs koporsó, nincsenek virágok, csak egy kiásott gödör, melybe a betekert test kerül. Minnyájon homokot dobunk rá, amit szétdörsölünk a tenyerünkkel. Azután apró kövekkel fedik be anyuk helyet. A lábrészhez és a fejrészhez egy-egy téglalap alakú betontömb kerül. Ennyi. Nem több. A testnek már nincs hatalma. A lélek oda került, ahova Allah szánta.